però vaig a parlar avui del de que és el rol, eh? el rol social, d'acord? Profunditzant en el tema de les actituds, continuant amb el tema que ens ocupa de per què tenim i per què ens mantenim en actitud i per què ens resulta tan difícil de canviar unes actituds però no unes altres, un dels factors importants que consolida aquesta, a, a, a la manera de, de fer les coses són els rol. El rol és una definició de la psicologia social, però que la farem servir aquí, la farem servir aquí en, el, en el tema mediatiu. El rol, literalment, vol dir paper. Paper, paper. Quin paper representes? Eh? Llavors, el, el rol va ser copiat del teatre, per dir-ho d'una manera. Es parlava de rol, quan, quan s'estava parlant, en realitat, de. Uh, el, el, els actors d'un teatre fan diferents rols quan representen diferents paquets. Llavors, a nivell social, nosaltres tenim que, les, tenim que de representar una sèrie de rols. Alguns són simplement pel fet de néixer. Per exemple, un representa el rol de fill, i un altre representa el rol de pare simplement perquè és el pare o és el fill. De germà, de cosí, tot això són rols que són d'alguna manera adscrits, es diuen així exactament, rols no adscrits. després hi ha una sèrie de rols que són els adquirits, que són, per exemple, el que resulta de treballar doncs, de mestre, o el que resulta de treballar de metge o el que resulta de treballar de banquer eh? o el que resulta de treballar o el que resulta de no treballar o el que resulta de, de ser per exemple líder civil o el que resulta de ser eh, el marit d'algú perquè ja no s'ha escrit aquest ja el bus que es o el que resulta de ser de formar part d'un grup determinat, etcètera, etcètera, etcètera. O sí. sigui, què vol dir? Que nosaltres representem papers a nivell social? Sí, aquest és el que vol dir. això és el que Que, en això us vull dir, que hem de deixar de representar els papers, tampoc estic dient això, que hem inclamat abans de que ha continuït, perquè no us configureu, no? No estic dient això. Els rols, en certa manera, el que estan dient, el rol, se converteix a nivell social, com un sistema d'indicatiu per saber què és el que ha de fer en una situació determinada. És a dir, seria jo sí que una mare que té que cuidar el seu fill seranés i el deixés enllitirat i no es preocupés per ell? Tots encaixem que això és un roli incorrecte completament. Per tant, el rol implica una sèrie de deures determinats a realitzar. No té tants drets però té algun, però no té tants drets. És més deures que no pas drets. Els, de, els, de, els drets tenien més establerts que el dret de estatus, però ara no establert el dret de l'estatus i el rol. I llavors, el, el, el, el, el, clar, ens trobem que Qualsevol acció que fem, qualsevol cosa en la que fem, o encara que siguin passives, impliquen tenir un rol determinat, un paper determinat. Que de més a més s'ha de ser així. Si ara us estigués donant aquí la, la, la xerrada aquesta i per comptes d'estar us donant d'aquesta manera, tingués aquí un cubata, estigués aquí xupant el cubata i d'això, desempeixerien aquest rol i la majoria de nosaltres, sentiríeu, amb veuríeu com a desacreditat dins del rol del que us estic explicant. Amb lògic o no, això ja, ja, ja no entrem en si és veritat o no, que estaria desacreditat. Simplement que, lògicament, vosaltres eh, demaneu que jo representi un rol determinat, que en aquest moment és el de monitor de del que estic explicant, no? Quan vosaltres aneu a treballar en els vostres efectius treballs, se si us demana que representeu un rol determinat. Si esteu de cara al públic, doncs que sigueu amables, que pugueu de jocs, si esteu en una oficina que aneu vestits d'una manera determinada, que les engrupeu, si heu d'atendre per telèfon, d'acord? ¿vale? Tot això és posament. Fins aquí, quin problema hi ha amb això? Sí. És, el rol, en realitat, ve ser una espècie de posada en marxa de les normes socials que tenim. Perquè ens podem entendre perquè si no, clar, si cadascú no tingués rol, seria molt complicat de, de mantenir cap interacció perquè no sabies a què atendre amb, amb una interacció amb no? per tant, fins aquí no hi ha cap problema. Llavors, per què jo estic posant ara el rol com una cosa que té que veure amb l'actitud? O sigui, perquè per poder mantenir un rol, haig de mantenir una actitud determinada, si no, no puc mantenir el rol. Fins aquí tampoc continua sent gaire problema. El problema real està quan jo no crec que el rol sóc jo. Aquí està el problema real. Quan jo acabo construint el rol, sóc pare, ja està. Sóc el, el meu rol és això. Soc pare, enginyer, brògnum i no sé què. I aquest és el meu rol. I llavors tot es basa en aquest paràmetre perquè el fer, el, el fer aquesta conducta determinada genera interiorment una actitud determinada molt difícil de canviar llavors, nosaltres hem de deixar de, de tenir els rols que tenim no, no, no, no podem no? No, tu quan vagis a treballar el, el, el, el dilluns hauràs de mantenir un rol adequat si no tindràs un problema, un problema innecessari però mai de creure que jo ja sóc aquest rol i puc viure sense creure en aquest rol i no entrar en una crisi? Sí, sí. Puc entendre que estic representant un paper, fer-lo el màxim possible, centrar-me en, en fer el paper ben fet, en fer el que toca, perquè el rol roli m'està dient això és el que et toca, que és el que us deia abans quan parlàvem d'un en en el llibre de Braga la Gita, no? Hi ha moments en què has de fer les coses perquè t'ha tocat fer si no per res més. No perquè vulguis, ni perquè no vulguis, perquè s'han posat en el teu camí i les has de fer. Doncs, llavors, l'única via que hi ha en aquestes coses és fer-les al màxim de gust que puguis ni del que estàs fent. I centrar-te en la teva actitud sense creure ni, ni que ets una víctima, que seria el rol de víctima, perquè això és un paper, assumeixes aquell paper, construïeixes llavors una actitud al rededor d'aquell paper, i la sostentes en un estat d'ànim de pena constant. Llavors, per alliberar-te de l'actitud, una de les parts, i no dic la dic perquè veureu que anirem treballant en els propers, en els propers mesos sobre l'actitud, per alliberar-te de l'actitud absorbent d'aquell estat d'ànim, l'atènic permanent, has de començar deixant de creure en els rols que és aquest rol. Ojo, a lo mateix vas a treballar i no creus que ets el, el rol que estàs treballant, però llavors et creus que ets un cantant. I assumeixes que el teu rol és ser cantant. I vius en el paper de cantant o d'artista. Eh? Perquè no necessàriament pots estar fent un paper i creient que no, i que no ho vols fer, i llavors martiritzant-te tu mateix. Llavors entraràs en un conflicte de rols i de vàries coses per l'estiu. D'acord? D'acord? No, és que no cal creure, Pots representar un paper, saber que és un paper, acceptar que és un paper, treballar-ho i fer-ho el millor possible, amablement, perquè dintre d'aquell paper estàs tu també, si vols. Per comptes, de que paper, de que, per comptes de ser tu el paper, tu pots estar dintre del paper i transformar el paper gràcies a tenir una actitud completament constructiva dintre d'aquell. Estar centrat no de certa persona. Crec que fonamentalment, si, si som capaços de mirar el rol des d'aquest prisma i som capaços de veure-lo en un altre nivell, som capaços realment de començar a modificar el que és l'actitud. No? Començar a modificar-la per, un, per una vessant. No? Vosaltres em pregunteu setmana, el, el mes passat com podem modificar les actituds. M'ho preguntant sempre, és la, la pregunta. Com puc modificar una conducta o una actitud? No? doncs pues, tinc que deixar de creure'm que sóc. perquè quan crec que sóc, el que estic creient és en el robo d'acord? tinc que deixar de creure que sóc. per passar a estar amb l'acció per passar a deixar de creure amb un algú eh? no, no soc el que faig ni siquiera el que no faig estic més enllà d'això perquè si soc el que fa i quan deixo de fer-ho deixo de ser llavors el rol ens està explicant això eh? ens està explicant soc l'acció eh? martiritzo una mica aquest concepte perquè llavors a vegades ens hem buscat actituds per poder reafirmar lo que som no actituds sinó que ens hem buscat eh, coses a fer per poder-nos dir mira soc això i ara el que us que deixeu de, de pensar que aquestes, aquestes coses que estem fent són nosaltres també, perquè tampoc ho som. Anem més enllà d'aquesta definició, anem més enllà del paper que representem. El paper només és una part minsa d'això. I a més, a més, el paper sempre en funció dels demés, no és res en funció d'un mateix. Per tant, si treballo en funció dels demés, no estic treballant en funció d'un mateix. Un rol per definició és una representació i una representació, encara que me l'acabo fent a mi mateix també, al final està destinada a fer-la a nosaltres. Per tant, l'única via de, de tenir una actitud interna, pròpia, és mm, fent rols però no convertir-nos això en la identitat. El moment que ho al nosaltres parlem d'identitat. No? no ens en donem compte, però estem parlant d'identitat constantment. Estem parlant d'identitat constantment, amb la nostra manera d'estir, amb la nostra manera d'apentinança, -nos, amb la nostra manera de parlar, la nostra manera d'assumir els papers que fem. Tot això està parlant d'identitat. No? I al parlar d'identitat, estem parlant de cara als altres. Perquè l'identitat és sempre en relació als altres. Sempre és comparativa, no existeix una identitat individual, no existeix això. Sempre és jo m'identifico dintre d'un grup, per això tinc una identitat, o si sigui, no ho puc fer. Doncs, aquí està el meu perill, aquí està el problema, aquí està l'ego també, si sí, l'ego està construït dintre d'aquests rous, l'ego li encarna amb en els rous, el que més, millor s'ho passa. Jo crec que vegades s'ha posat en entredit, a vegades, els jocs de rol, jo que els jocs de rol serien molt útils per a la gent que practiqueix els jocs de rol i se'm dónes a compte que és un paper i que pot deixar de fer no una vegada ha acabat, i que no té per què creure que Simplement és una diversió i que tu pots assumir un paper i les condicions que tens i pots jugar a la vida i anem a tocar-se al metge, i pots jugar-se al metge, i ser respectable, i, i a fer-ho, i, no, i això no és, no és ni cínic, és el que et toca perquè els demés t'entenguin, i quan arribes a casa, doncs pues, pues, ets el marit o el que sigui, però i, i, també ets, una, ets tu mateix. També quan eres metge, perquè llavors ja deixes d'estar en, en un criteri per sobre dels demés per poder ser tu, perquè encara que representis el rol, ser una mica autoritari ja no, ja no tens que estar imbuït per tota la conducta de metge que t'obliga a ser perquè pots alliberar-te una mica, una part la pots canviar, perquè ja no te l'has de creure del tot Saps? i aquí això ho volia parlar sobre prou, aquí deixarem una xerrada perquè ara vull parlar de la meditació un minut i passar a fer la nostra meditació bé, no? bé. ho penjaré a internet com sempre eh?